Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah rabbil'alamin Assalatu wa salamu ala rasulina malaviyina Muhammad wa ala alihi wa sahbih iqma'inu za' pošla na braći ucini i sestri Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa jem mi smo na kuršu koji ide pod nazivom jel tako Muhammad Seyit Ar-Garević ovo je današnji treći naš čas iz područja iz predmeta Reka'i našo čaršnji gost ako bude biti slušani sviđan najstarijeg univerziteta na svijetu, a to je Al-Azhar u Egiptu, a njegov ime je Ismir Karada, a ja ga molim dan se pidi ljud. Bismillah, alhamdulillahi, robbil alameen. ولا عاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق والانبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد استفزعوا لبرقدا سم الله تبارك وتعالى نجا وبجا ونجا بضوء تراجيم Inaka salawatu salam na najdobranije stvorenje na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da njegovi ashabe tabiine i nasore koji slede u dobro do sunnega dana a zatim zahvalimo Allah subhanahu wa taala koji nas obim ramenima fitne okupio u khairu koji nas je okupio da slušamo njegovu riječ da slušamo istinu, da se družimo učeći njegovu vjeru, kako bi očvrsnuli u imanu i kako bi znali kako da koračamo u ovim vremenima fitne. Ono o čemu imam nijet govoriti večeras za Allahu pomoć jeste hudbu one koji Allah voli ili Allahu alubam kako dostići da nas Allah subhanahu wa taala voli ova tema zaslužuje da se o njoj priča da o njoj razmislimo i da težimo da budemo po tih koji Allah voli subhanahu wa taala draga braćo nije čudo je ali tako kad čujemo da neko kaže volim Allaha ili ja poću da volim Allaha jer on to zaslužuje subhanahu wa ta'ala kada slušamo i kada učimo njegovim sifatima ne možemo a da ga ne volimo kada čitamo da je on el aziz uzvišeni, el hakim, mudri kada znamo da nijemete koje nam je dao on subhanahu wa ta'ala su ogromne I u svakom normalnom čovjeku javja, javlja se taj osjećaj ljubavi prema njemu. Svaki insan koji je iskren i koji želi dobro sebi ima taj osjećaj da voli Allaha Đalešanu. Znači to nije čudo, to je priroda. Ali kada čujemo da Allah voli čovjeka to je velika stvar da gospodar svjetova voli insana. Onaj koji je uzvišen, kojem nije potrebno ništa, koji je nije potrebno pomoći njegovih stvarenja, voli tog čovjeka. To je uistinu velika stvar. Čak Allah Đelešanu u Kur'anskom majetu kaže ja i od ladine amenu Me jerta minkum an dini fasawfa yati Allah biqaumin yuhibbuhum wa O ljudi o Allahova stvorenja ako se neko od vas odmetni pod njegovoj vjeri Allah će doći sa narodom kojim narodom yuhibbuhum wa yuhibbuna one koji će on voljeti to je osnova yuhibbunak joni koji će njega voljeti Znači ako ne bi bilo među Allahovim stvorenjima oni koji će zaslužiti da ih on voli Allah će doći sa takvim stvorenjima Zamislite gospodar nebesa gospodar svega što postoji voli insana i da ne postoji na dunjaluku neko koga on voli došao bi sa drugima koje, koji će postojati koje će on voljeti subhanahu wa ta'ala Znači prvu stvar koju Allah spomenuo jeste juhibbuhum o juhibbuna oni koje će on voljeti i koje će, koji će njega voljeti. jedne prilike Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam okupio je ashaban i obznanio jednu radostnu vijest rekao im je sutra ću dati bajrak islama čovjeku kojeg Allah voli I koji voli Allaha. Čovjeku kojeg voli Allah i njegov poslanika. I kojeg, koji voli Allaha i njegov poslanika. Svi su ashabi tu veće poželjeli. I njihova srca su, utrhtala, da on bude jedan od ti. Jer zamislite imali veća blagodat. Nego da ideš po zemlji, a znaš da te Allah voli. Imali sretni čovjek od takvog. Podaš po zemlji, Allah subhanahu wa ta'ala, uzvišeni, voli čovjeka. Poslanik, salallahu alaihi wa sallam, prvi koji će biti proživljen, volite. I svjedočanstvo od poslanika da taj čovjek voli Allaha i njegovog poslanika. Ujutro svi kada su usanli, svi su gledali, i istrijepili, ko je taj čovjek? kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam Ejne Ali ibn Abi Talib Gde je Alija ibn Abi Talib? Pa je ustao i on je bio od tih obradovanih. Zamislite, braćo, je li bilo sretnijeg čovjeka od njega koji je uvodao kod Unjalku a obradovan od Allaha subhana wa ta'ala njegovog poslanika da ga Allah voli i da ga poslanik sallallahu alaihi wa sallam voli. Znači, nije isto Čovjek voli Allaha i poslanika, kao da Allah te voli i njegov poslanik, sallallahu alaihi wa Kaže Allah Jelashanu o Musa'u alaihi wa sallam, Ja sam na tebe svoj ljubav spustio, znači Allah ga je zavolio. Pa vidjet ćemo sada šta znači ta ljubav Allahova. Ka, ka, ka njegovom robu. Pogledajte kako je život Musa a.s. specifičan. Od samog njegovog i iskušenja. Samo što se rodio iskušenje, faraon čuo da je došao neko ko će njega smijenuti, narečio da je da ga ubiju. Znači, čim se rodio, nije znao ništa o Dunja Aluku, šta Dunja krije, naredba dolazi da faraon smakne Musa a.s.a. Pa dolazi od Allaha subhana od tjela objava njegove majici da ga stavi u kovčeg i u more da ga stavi pa će ga Allah želešanu spasiti. Pogledajte, nemoćan, skroz tek došao radunje Aluk iskušenje. Ali pogledajte, značaj je ovoga, kada Allah spusti svoj ljubav na insana, kada zavoli Allah svog roba. Ništa mu ne može niko. Pa Allah daje da ti valovi da to more donosi ga tačno kod faraona. I Allahova ljubav kad se je spustila na Musa alaihi selam, kažu mu Fesir ibn Abbas kaže u komentaru ovoga ajeta, Allah ga je zavolio i učinio, je, učinio ga je voljnim kod ljudi. Faraon koji je poslao uvijesku svoju, kažu da žena faraonova kad ga je vidjela, odmah je ljubav prema njemu, jer ga Allah voli. I odgajao se u kući faraona. Dugi događaj sa Musabom a.s. kada je ubio čovjeka od Venu Israila i pobjegao od svog naroda, Allah mu nakon toga opet naređe, naređe njemu i Harunu idite Faraon i upominjite ga. Zamiste pored takvih iskušenja tjerate Faraon, hoće da te ubije, ali naredba Allaha, idi. Al kada Allah spusti svoj ljubav na njega, ništa mu niko ne može. I odlazi kod Faraona i upominje ga I Allah ga spašava i od Faraona. Treći događaj sa njim. Kada Faraon i njegova vojska juri Musaļi sela i Benu Israela i hoće da ih ubiju sviju, kaže jedan od Benu Israela inna le mudra kuna. Sigurno će nas tići. Pogledajte ubeđenje Musaļi sela. Kjela im nema i alabi. Sigurno nas neće stiće sa mnove, moj gospodar. I Allah ga nita nije izdavu. Potopio je faraona i ostavio kao dokaz pokoljenjima koji će doći do sudnjega dana. Šta znači onaj koji Allah voli i šta znači onaj koji je srbit na njega gospodar svjetoval. Pogledajte koliko je čovjek na ovom svijetu kada vidimo. Kad neko obraduje da ga neki od uglednih ljudi voli da presjednika neki voli, da neki čovjek koji pozna da dobro voli. Kako se obraduje? A kako bi se tek čovjek trebao da kada sazna da ga Allah subhanahu wa ta'ala voli i da sazna šta znači da Allah subhanahu wa ta'ala ljubav? Još bezano za Musa alaih selam, kada je otišao od svoga naroda, otišao da dobije Allah subhanahu wa ta'ala I Allah ja pita. Oman ajla kan qaumika ya Musa. Šta je to Musa, šta te najedalo da otiđeš u svoga naroda? Da požuriš tako da odi, tri od njih? kaže: "O adiltu ilaiki rabbi li tarda." Požurio sam tebi moj gospodare da budeš zadovoljen sa mnom, da me zavoliš. To su ljudi koji se predali Allahu subhanahu wa ta ta'ala. Zato ih Allah odabrao. Zato je Musa alejhi selam podurul azm od odabranih poslanika. Ali kroz njega vidimo što znači kada Allah subhanahu wa ta'ala spusti ljubav na nekog svojih stvorenja. Došao je Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam ashab po imenu Džabir ibn Abdillah ibn Haram plaćući. Pa ga poslanik sallallahu alaihi wa sallam upita šta ti je o Džabiran Kaže, moj otac je preselio, preselio na Allahom putu i plaćem za njim. Kaže mu poslanik sallallahu alihi wa sallam, plakao ti ili ne, njega su meleki uzdigli kod Allaha. I Allah je sa njim razgovarao bez posrednika i rekao mi je, poželi da ću Kaže, gospodar u ja bih poželio da me vratiš na Dunjaluku i da opet preseli na tvom putu da osjetim opet ovu ljepotu i nagradu koju su mi ti dao. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala ja sam propisao da se na dunjalog niko neće vraćati. Poželi nešto drugo kaže kaže Džabir, radi, Džabir ja govorio da ti sa mnom budeš zadovoljan, moj gospodar. Pa mu Allah reče Biću stav s tobom zadovoljan i nikad na tebe srdih neću biti. Pogledajte što znači zadovoljstvo i ljubav Allaha subhanahu teala prema nekim ljudima. Poslanik sa srlem govori sinu od Abdullaha, Džabiru, kako je njegov otac skončao i na dunjalku saznao da je njegov otac bio zadovoljan, bio Allah subhanahu teala zadovoljan sa njim. To je uistinu velika sreća da čovjek koda po dunjalku a da zna da je njegov otac pod odabrani i da Allah subhanahu wa ta'ala sa njim zadovoljen kao što Allah kaže o min a Allahovo zadovoljstvo to je nešto najveće nešto za čim čovjek treba da traga i da žudi da mu to bude najveći cilj da Allah subhanahu wa ta'ala bude zadovoljen sa za čovjekom najbolje Opisje ovo stanje ili ovu osobinu hadis cuci u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala kada Allah zavoli roba tada pozoveu Džibrila znači ovaj hadis sanik sallallahu alayhi ve kada Allah zavoli roba pozoveu Džibrila i kaže mu ja volim tog i tog roba pa ga idi zavoli Znači, momentalno, kad Allah nekom zavoli, odmah ga zavoli Džibril. Najodobraniji od Melika. Pa Džibril lože u stanovnika neba i kaže im, Allah je zavolio tog i tog groba, pa ga i vi volite. Pa ga zavoli i stanovnici neba. A zatim mu se spusti Kabul na zemlju. Spusti se da su ljudi sa njim zadovoljni, da ga i ljudi voli. Pogledajte, znači, Allah kad te zavoli, svi te voli. I ovo je velika osoba Da te ljudi voli. Ne svi ljudi. Jer to oni poslanici nisu služili. Ni, poslani, ni poslanike svi ljudi nisu volili. A ne trebaju. Jer postoje i neprijatelj Allahov. Postoje šeitanovi pristalce. i oni neće biti do sudnjega dana zadovoljni sa vjernicima. Ali kada vjernici vole čovjeka, ljudi koji su dobri, koji su poznati po dobru, kada vole čovjeka, to je alamet da te Allah subhanahu wa ta'ala voli. Kada čuješ da dobar čovjek te spomenu po dobru, da te ljudi koji vole Allaha spomenu po dobru, znaju da si kod Allaha od dobri. Znaju da te i Allah subhanahu wa ta'ala voli. A ako te vjernici ne vole, Znaj da i kod Allaha nije ti dobro mjesto. Znaj da i Allah strdite na tebe. Jedne prilike... Dok sam studirao, jedan ših je rekao, na tazi, znači kada je umro jedan ših, pa govorili su o tom šihu, o njegovom životu, od ših Abdelkader Arnautu, jednom muhaddisu iz Šana. Pa svi ga ljudi falili, govorili, ših je mašaallah bio, uradio puno i stvarno, jeste on je sa Kosova porijeknu, ših Abdelkader Arnautu. Znao je oko deset hiljada haditha nakon. Čovjek koji je radio za sunnet poslanika sa vselem, počitan dan i noć. Izišao je jedan od šehova, učeni ljudi iz Damanska, pa kaže, šeha nisu volili svi ljudi, nego je oni koji su ga volili koji ga nisu volili. A to je osobina vjernika. Kada te vole vjernici i oni koji su dobri, a kada te ne vole oni koji nisu dobri, on neće biti zadovoljan kada je čovjek u hajku. Kad te vidi u prvom safu, kaže, ovo su oni iz 90. muslima. Kad te vidi da dijeli, kažemo, on to dijeli da bi se nekom odvorio. Kad te vidi da doviš, kažemo, ovaj nije iskre. Kad te vidi da postiš, kaže, ba to pretjerju, ova moja loša. Znači, kada ti vidi neku dobru stvar, kritkuje. Kad je tako je šeha Bulkadri, bilo oni koji su ga vole vijednik su ga voli. I to je osobina vijednika. A onaj koga svi ljudi vole, to je monak jer on gleda da svako mogu da je. I loše, je dobro i ne vjeruje nikom. Da svakog ima reči. Da svakog ako istina treba reći, on je prešutio. Ako treba upozoriti na zlo, on je prešutio. To je čovjek munafik, s dva lica. Koji ne gleda Allahovo zadovoljstvo. Jedne prilike Muavija radijallahu tražuje odajiše da ga postaviti. Pa mu Aisha, adi Allah neha, kaže Pogledajte kakve su bile majke pravovjedni na koje današnje žene trebali da se ugledaju, da savjetuju savjetuje halifu pa kaže Čula sam Allahu posanika, sallallahu alaihi ve sellem, kako kaže Ko bude je tražio Allahu zadovoljstvo kroz sržbu ljudi Allah čega ga sačuvati sržbe ljude ljudi i zavolit će Allah i ljudi će sa njim biti zadovoljni ako bude tražio zadovoljstvo ljudi kroz sržbu Allaha Allah će ga prepustiti ljudima i ljudi će ga zamrziti pogledajte danas ima puno takvih primjera ljudi koji su htjeli da udovoljaju ljudima a da Allahu halatu ne gledaju mnogi ljudi danas znaju istinu Mnogi odgovorni ljudi koji će sutra biti pitani pred Allahom teala, za neke stvari koje se dešavaju u društvu, prešute samo da bi ljudi sa njima bili zadovoljni. To su ti ljudi znači koji gledaju da svi budu sa njima zadovoljni. A onaj koga svi ljudi mrze, to je loš čovjek. Kojeg veličina ljudi mrzi to je loš čovjek. Nego onaj koji vole ljudi od dobra i oni koji ga ne vole ljudi od zla, To je, to je pravi čovjek i od Allah subhanahu wa ta'ala odabram. Jedne prilike poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao je jednom da ashaba po imenu Ubej ibn Ka'af. Uči mi suru Al-Bayjine. Pa je zastao. Kaže da ja učim Boži poslančak. Allah mi je naredio da mi ti učiš. Kaže, Allah spomenu obeja, mene po imenu spomenu Kaže, da, Allah spomenu obeja, rekao da mi ti učiš. Pa je zaplakao. I nakon toga rekao, ko sam ja da me uzvišeni spomenuje po imenu. Da uzvišeni spomenuje moje ime. Pogledajte kakvi su bili ti ashabi drugog postanika, sallallahu alaihi sallam, koje Allah odabrao. Zato mnogi danas kaže, lahko je njima bilo. Nije, to je odabrana generacija. Allah je odabrao. Oni su bili iskreni u onome što im je Allah subhanahu wa ta ta'ala naredio i ono što im je zabranio. Nije su pitali zbog čega. Danas vidimo, jel, kada dođe neka zabrana, čovjeku spomineš hadis, kaže šta je ti, je to mekruh ili je haram ili je imao nešto između. Danas ljudi uče sunnete da bi ostali, Kaže, nije to fars, to je sunnet. Ono, ko ne mora se znači, onda danas definišo kao on to ono što se ne mora rad. Što se i može i ne mora. Ko nije bilo, čuje naredbu, čuje da je nešto Poslanih s.a.v. rekao, oni ste natjecali. I bil su uvjeđeni ono što im Allah s.a.v. i Poslanih s.a.v. objećavaju. Prenosi se u Sahih i Al-Bukhari priča o ashabu Abdullah ibn Haramu. Poslanik s.a.v. je posao ga kao iza slanika jednom narodu da im pre, se ne, prenese poslanicu Islama. A običaj Araba je bio kada ih do, dođe iza slanika da se ne ubija i da se vraća kako, kako je došao, znači bilo kako ne prioritetstvo, bilo među ljudima, iza slanik se ne ubija. Ali kada je Islam u pitanju, tad srđbe se javljaju. Srđbe koji ne postoje Ja i među nevijednicima, kada Islam u pitanju, mijeljaju se običaje i pravila. Pa ga kopljem ubivaju. Uzeo je svoju krvu. I pogleda u nju i rekao, Fustu a rabbil ka'be. Uspio sam tako mi gospodara ka'be. Pogledajte, koje ubježenje imao Allaha subhanahu wa ta'ala. On je znao da Allah sa njim zadovoljeno. Ja dok je poslanik sa Osrdem posla... bolja misija? Poslanik te pošel i ide širi islam i ubijeje ga na tom putu, na pravdi Boga. Allah san je i ubijeđen je da ide ka dženetu, da ide ka onome što je riječno, gdje će uživati sa odabranjima, sa poslanicima, ashabima i šehidima. Kaže Allah subhanahu wa ta ta'la u hadithu kuci Najbolje čime se moj rob može približiti Jesu farzovi Ono što sam propisao kao farz Znači tu nema dileme Čovjek mora da obavlja farzi Time se čovjek najbolje može približiti Allahu subhanahu wa ta ta'la A moj rob će mi se približavati na filama Sve dok ga ne zavolim A kad ga zavolim bit ću njegov vid kojim gleda njegov sluh kojim čuje njegova ruka kojom uzima njegova noga kojom hodi šta znači to? ovaj hadis smo često čuli to znači da taj čovjek koji s nefilama se približe Allahom i kada ga Allah zavoli taj čovjek kada gleda gleda ono što je halal ne gleda ono što je haram Njegov oko ne gleda ono što je haram. Kada sluša, ne sluša haram. Znači, on je svoju dušu izgradio da ima posticaj u sebi samom. Da iz njegovog srca, iz njegove duše dolazi osjećaj tog. Te ljubavi prema Allah subhanahu wa ta'ala. Ne gledam ono što je haram. Ne slušam ono što je haram. Ne uzimam svojom rukom ono što je haram. Danas, Draga braćo moja, mnogi ljudi danas ne gledaju kako svoj metak sice, a mislije da će Allah sa njima biti zadovoljen. Neki dana sam pročitao hadis u kojem kaže poslanik sa osedna, doći će ljudima vrijeme kada neće čovjek gledati niti mariti kako je stiko, ste, stekao svoj metak sa halalom i sa haramom. Bojim se da danas nije došlo to vrijeme. Da čovjeka upozoriš, to ti haram, to ti je to ti je Allah zabranio, to si ukrao, jednostavno ne osjeća. Prije su ljudi nekakav imali haatur, pa se bojali harama, kjer stiče u mojoj djeci, u mojoj porodci. Danas sam ja nitom ljudi ne boje. Danas ljudi svjesno ulazi u haram. Znači on nije od tih koji Allah spomenu da taj svojom rukom neće uzimati ono što je zabranjeno. Neće svojom nogom kročiti kao ono što je haram. Nego će u svakom svom potezu gledati Allahovo zadovoljstvo i tražiti da Allah subhanahu wa ta'ala stani im zadovoljan. Od alameta da je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan s čovjekom i da ga voli jeste to što smo malo prije da čovjek u svojoj duši osjeća poticaj za hajru. Kada čuje ezan ne može da se ne da zove Mora svratiti da klanja. Kad čuje da se pozove na dijelje na Allahovom putu, ne može, a da ne udjeli. Kad se zatraži da pomogne bratu muslimanu, ne može ga odbiti. Kad se zatraži od njega da prenosi Allahovu vjeru, da pomogne Allahovu vjeru, prvi je, to ako si, dragi brat, brate i sestro, ako ste osjetili ovo u svojoj duši, Da imate poticaj iz samog sebe da volite hajr, znaj da je to alamet da te Allah subhanahu wa ta'ala zavolio. Da tvoja duša želi samo hajr i ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli. Od sebe ba da bi čovjek bio voljen kod Allaha jeste i doba. Da dobi Allahu subhanahu wa ta'ala da budi kod ti. Prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio vas'eluke an-nazra ila wajhikel karim ve shauqa ila liqaik. Trajimu atbe on moj gospodaru da gledam u tvoje plemenito lice i žudim da te sretnem. To je osobina onog koji voli. Žideovi su govorili el tako nahnu Mi smo oni koji Allah voli. Pa kako im je Allah odgovorio? اولياء الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين او اهل الكتاب او يهودي او بني اسرائيل اكو ترديت دبي الله اوليت اذا وسى الله هضروا او دروخ لودي بجلت سمرت اكو يستين غوريت ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم انك دنيت بجلت ضوغل ruke u svojih dijela. Ako hoćete da idete u društvu ono koga volite, najbližiji put vam je da presadite na onaj svijet i da idete kod ono koga volite. A pogledajmo stanje poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Na samrti prenosi Aisha radijelala da je rekao bilo mi je ponuđeno, ponuđeno da bira ostanak na Dunjaluku I odlazak na onaj svijet. Da bude melik, da bude kralj na ovome svijetu. Odabran. I od njegove zadnje riječi bilo je ilar rafiq il a'la. U odabrano društvo. Tamo je moje mjesto. Tamo gdje su moji prijatelji, moji postanici. Tamo je onaj koji me voli Allah subhanahu wa ta'ala. Tamo su ashabi moji prijatelji. I tamo će biti oni koji će me slijediti. To je istinski, istinska ljubav. A židovi koji su govorili da vole Allaha, nikad nisu poželjeli da umru. I poznati su na ovome svijetu, kao oni koji vole život na ovome svijetu. Znači, prvo, kako da dosegnemo tu da ređu da nas Allah subhanahu wa ta'ala voli? Sada ćemo spomenuti neke od tih stvari kako da dođemo od tog stepena. Znači, prvo je obavljanje farzova. Da čovjek, ono što mi je Allah naredio, obavlja ga u njegovom vremenu. Nije samo namaz farz, draga braće. Tu je izekat, tu je hajj, tu je post. Tu su svi fazovi koje Allah subhanahu wa ta'ala naredio svojim robovima. I kad čovjek osjeća ljubav, kad tome da izvršava Allahove naredne farzove, jedna je od alameta, da ga Allah subhanahu wa ta'ala voli drugo je na file pod nafilama se ne misli samo namaz da čovjek klanja što više namaza rekaat, nego na fila posta, na fila davi da poziva Allahu subhanahu wa ta'ala na fila da posjetiš bolesnika da zjaratiš svoga komšiju da doviš za brata muslimana sve na file da čovjek čini te na file jeste put ka Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo Jedne, jedno jutro poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, osvano je i pitao je svoje azhabe, Gledao je i mjerilo kod njih, Koliko vole Allaha. A mjerilo je dobra djela. Pa kaže, ko je od vas zaposlio danas? Kaže Ebu Bekr. Ja, Allahu poslanić. Ko je od vas udijelio siromahu? Ebu Bekr reče, Ja, Allahu, poslaniće. Ko je od vas obišao bolesnika? Kaže Ebu Bekr. Ja, Allahu, poslaniće. Pogledajte, sva ta dobra djela kod njega su bila prisuta. U toku jednog dana sve te nafile je obavio i učinio hajra. A to su odabrani ljudi bili. I nikad se nisu oholili sa tim svojim dobrotama kojim je Allah subhanahu ta'ala dao Spominje se Omer ibn Abdulaziz, peti kulepao Rašidim, kako ga spominju, kada je bio na samrti, rekli smo mu, hoćeš da te ukopamo, pored poslanike, Sadoblavora i Srde, Ebu Bekra i Omere. A znamo ko je bio Omer ibn Abdulaziz. Kad je došao na vlast, naredio je da se sruše sve dvorci koji su bili zgrađeni od priješnjih halifa koji je nas slijedio. Živio je u običnoj kući, kao Zahid kao stroman Da Znači, ljudi su bili zadovoljni sa njim Bog njegove pravde koje je uspostavio na Dunjal-u. Kad bi neko od nas upitali da li bih volio da budeš ukupan pored poslanika, s.a.v.a. pored Bekra, Ebu Bekra i Omera svak bi to poželio. Kaže, tako mi je Allaha da sretni sretnim Allaha sa grijesima mimo širka Voleo bi, nego da pomislim da sam ja na toj dređi koje je bubekar i omer. Kako su svoju dušu omolamožavali, koliko god hajra učine i koliko god su radili, uvijek su to umanjivali u svojim oćima i njojim oćima je bilo malo. Jer nijamete kojim je Allah subhanahu wa ta'la dao, nijamete upute, nijamete da čovjek zna da ide pomoću njavu. Dragi brate, kada vidiš na ovome svijetu Izađeš na ulicu, vidiš mase ljudi koji ne znaju kuda ide, idu, ne znaju kuda kroće, a tebe Allah subhanahu wa ta'la odabrao, dao ti Kur'an, dao sunnet, uptu jasno suvnjega danak. Men te meseke bih ilan te ako se zanjega, za njega budete čvrsto državim za Kur'an i sunnet, nikako neće zavutati. Znači jasn ti put, to sve Allahu nije I to su znali ashabi prve generacije. Znali su to cijenti i zato nisu se nikad uzizali, nego su bili zadovoljni sa Allahom subhanahu wa ta'ala pa je Allah sa njima bio zadovoljni. Od sebeva i razloga da Allah zavoli roba jeste ljubav prema bratu muslimanu. Ovo je danas potrebno svim muslimanima. Kada mediji blate muslimane, kada Dunja aluk je zavadio mnoge muslimane, ljudi, muslimani moraju se vratiti na ovu osnovu, a to je da zavoli jedni drugi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u hadisu kuci isto tako, وَجَبَتْ مَحَبَّةٍ لِمُتَحَابِينَ فِيَنٍ Obavezna je moja ljubav onima koji se vole u moje ime. Znači Allah je zagarantoval od sebe da će voljeti oni koji se vole u njegovo ime. Vojbeta muhabbati lilmutazawirina fiyya. Ubave znaje moja ljubav onima koji koji se zijareti u moje ime. Vojbeta muhabbati lilmutanasihina fiyya. Ubave znaje moja ljubav onima koji se savetuju po moje ime. Ove osobine moramo sprovesti u praksi. Moramo da svako to naše dijelo bude po ime Allah subhana ve taala. Da kad voliš brata, da ga voliš u ime Allaha. Da kada zijaretiš brata, da ga zijaretiš u ime Allaha. Da kada savjetiš nekoga, da ga savjetiš u ime Allaha. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Inna Allah yuhibbu at-tawabin wa Allah voli oni koji se puno kaju i oni koji se čiste. Allah voli oni koji se kaju, ne samo onaj koji se pokaja od grijeha, nego i vijednik muslima koji klanja pet vakata, koji sprovodi ono što mu Allah subhanahu wa ta ta'ala ređe, mora da se kaja Allahu subhanahu wa ta ta'ala, da traži od njega oprost. Poslanik s.a.v. kaže, ja se u toku jednog dana sto puta kajem Allahu subhanahu wa ta ta'ala i činim stikfa, tražim oprostanje. Pogledajte, onaj kome je oprošteno sve, i prijašnji, i budući gdje si, sto puta u toku jednog dana traži oprostaj kaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer zna Allahu nijamet prema njemu. A šta mi tek u ovo vremenu, po fitne, kada su iskušenja na svakom koraku, kada čovjek lahko padne u gre, koliko puta mi toku dana treba da se pokajemo Allahu i da tražimo od njega oprosi. I pokajte se Allahu svi, o vjernici, da biste bili spašeni. Ovdje Allah kaže vjernicima, pokajte se svi Allahu. Nadoziva ne doziva ne nego vjernike, pokajte se Allahu. A pokajat se i tražiti isti kvala da Allaha može samo onaj koji zna njegov nijemat prema čovjeku. A to je nijemat upute koje Allah subhanahu wa ta'ala dao čovjeku. Ibnul Qayyim, rahimahullah, u svojoj knjizi, Raudatul Muhibbin, nabroja nekoliko osobina one koji Allah subhanahu ta'ala vole i koji žele da je Allah zavolio. Neki onih smo spomenuli, a opet ćemo i nabrojati da ih zapamtio. Znači puno obavljanja na file namaza, puno dobrovoljnog posta, puno spominjanje Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, dijeljenje Allahovom put, pozivanje Allahu Subhanahu Wa Ta'ala vjeru, dobročinstvu prema roditeljima i komšijama. A kada smo spomeli spominjanje Allaha Subhanahu Wa Ta'ala i salavat na poslanika sallallahu alaihi wa sallam, draga braću, nesmije nam proći dan a da ne tražimo da Allaha oprosta i da donosimo salavat do poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kada sam bio prije mjesec, ipu u Egiptu, sjedili smo sa jednim šihom, Mohamed Hassanom. Pričao nam je za jednu staru nejmu. Kaže, došla mi je žena jedna, starija. Ovo je savje za naše sestre, za naše majke. Kaže, mama mi je puno bolesna. Bi li mogao ših da je posjetiš? Neće da jede ništa. Kaže, i otišao sam sa njom do njene majke. Živila je... Živi u jednom malom stanu. Skromno. Pa se je pitao šta je? Kaže, tri noći nisam vidjela onog kojeg volim. Nisam vidjela poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Kaže, ti svaku noć usno vidiš poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Kaže, dvadeset godina svaku noć sam vidjela poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Kaže, pa šta je razlog? Vjerovatno ima razlog, pa to se dešava. Ima ljudi, znači, živi čitav dunjalu, a ne vidi poslanika sallallahu alaihi sallam jednom uslu. Kaže tako je Allaha ne prođe jedan dan, a da ja deset hiljada puta nesim sallallahu alaihi sallam. Pogledajte ta stvorenja koja su danas prisutna, koja danas živi na ovom svijetu, ko ljudi možda ne znaće ništa, Pisjetio sam se hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam kojem kaže Rubba eš'a se igbar Lau aksema ala Allahi la eberra Možda čovjek koji ćete vidjeti Prašnjave kose Raščupane kose Ko ljudi ništa ne znači Lau aksema ala Allahi la eberra Da od Allaha zatraži nešto Allah bi možemo uslišati njegovu dobu I zato draga braća čuvajmo se ove osobine a to je da čovjek takim ljudima nažalost nešto učini da digne ruke Allahu da zulum počiniš bilo kome znači može ta osoba da bude od Allahovi evlija pa da zadovi za protiv tebe i da stegne čovjeka Allaho kazna Allah subhanahu wa taala kaže innallaha la yuhibbu zalimin. Allah ne voli silnike ne voli zalimčan pa se trebamo mučovati tog zuluma Čuvajte se da muslimanu nanesejete štetu. Da ne biste na taj način Allahu sržbu zaradili i se od Allahove milosti. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će on boljeti. Od onih koji će doći na sudnji dan, a on zadovoljen sanjima subhanahu wa ta'ala i poslanih njegovih sallallahu alaihi wa sallam, Od onih koji će biti daleko od fesada i od zuluma na ovome svijetu. Od onih koji će znači proći do sudnjeg dana na njegovom putu šireći njegovu istinu. Volim Allahu subhanahu wa ta taala danas ovakvu okupi u džennetu u društvu sa poslanicima, ashabima i dobrima. Amin. Subhanu.